God aften og velkommen til DJ Brødheds program. Denne uge præsenterer vi to lytterdrevne DJ-sælps med trains. Men først en tur til Jamaica. Her kommer Sonja Spence med sangen Pure Love. Vi lytter til DJ Bødes program. Vi har lige hørt Sonja Spence fra Jamaica. Der er altså flere gode sange, hvor det kommer fra. Så tjek Sonja Spence ud, hvis du kunne lide den sang, vi lige har hørt. Der er mere love. Her kommer Pappasan. Også fra Jamaica. Og lige om lidt... To lytterstyrede DJ-sets. Fra nogle lytter, der ringede ind i sidste uge. Som nam bull no and DJ Tania glitter all some here the violates, no blue. And some use them tongue and chop me into you make everything love about you what not me love about you what not, not, not me love about you when some 5432 send me, on, five, four, three, me go make it i know what me y'all do you increase my that me love about you that me love about you what that me love about you The and the little, the smallest Me not desperate, me not distressed Me not homeless, me not helpless Me a God bless No longer young and reckless So don't lose your respect What about you and the things them you do Me see you make mistakes just like everybody do Even when my friend them cut You never leave your button up like me shut. Yeah, That me love about you What that me love about you What that me love about you Even when the rent and the bills them due God you never leave you like on like That me love about you. That me love about you. But that me love about you. Miss and me, me not go be frustrated, agitated. Me and the enemy don't relate it. Keeping me self-educated. Me have a purpose and dedicated to you, God. We can never be separated. You clothe me with your righteousness. You never leave me naked. You have my heart and soul. Never leave me not the cool. Me never find your cruise control. No red light, no stop sign. Just green light, no toll. Me and God a rule, 'Cause me not as gold. See a cruise man a cruise. Praise is more You never stop loving me When I feel rejected It take me in your arms Let me know I'm accepted Through some rocky roads Hills and valleys too I know I'm not alone I'm right there with you When the roses not red and the violets not blue Some use them tongue and slice me into your makeup. Me love about What that me love about you, what that me love about you. Some of them call me out five, four, three, two. Send me now gonna make it, mean I know what me I do. Increase my revenue, that me love about you, that me love about you, what that me love about you. That me love about you, that me love about you, what that me love about you. You make everything new, that me love about you, that me love about you, what that me love about you. Jeg kunne gøre alting nyt ikke en dårlig egenskaber her som menneske her kommer happy dallas root boy love Det er et program 6 Læs på sangen Rootboy Loving. I sidste uge af DJ Breds program, der vi lidt sjov med det faktum, at mange af lytterne har fået sådan en opdatering fra Spotify om, at de har en meget... Øh, en meget øh, avanceret eventyrløs musiksmag, og det har alle til syvende andet at vide. Så det er jo i sig selv positivt. Men det førte til, at der var øh, tre lyttere, der ringede ind. Der er alle sammen godt kunne lide trance. Ja. Men som også havde brug for... Nogle af dem havde brug for ny inspiration til at bryde deres lyttemønstre, inden for trans på Spotify. Og derfor tilbyder vi aften, at, øh, at to af dem har indviklet i at spille et lille trans-mini-DJ-set for os. Så efter den her sang vil jeg glæde mig at, tage, at sige velkommen til lytteren Somnambul, der ringede ind i sidste uge. Og derefter kommer DJ Tania og spiller øh, også et trans-DJ-set for os. Så lytterdrevne trans dj set her til aften i dj Breds program. det kan godt glæder dig til. Hvis du har nogle spørgsmål til vores gæste-DJs i aften, så send en sms til os på 42 66 80 29. Så lad os høre den her dejlige sang fra Senegal med Ture Kulder, af Emma. Hunter fra Senegal med sangen Æmai. E Og den her sang findes også i en version, hvor det er sådan en meget langsom slasket reggae-sang. Og så er der den her vildt sprøde uh, eurodance aktive version, som jeg faktisk holder ret meget af. Som jeg aldrig har fundet ud af, hvor jeg kommer fra. Men som vi hørte i det her lidt, lidt uh, forkromede 90'er mix. Jeg synes, der er noget støj på linjen, Mix. Det er som om der er nogen, der ånder i baggrunden. Er det lyden af vores uh, gæste-DJ Somnambul, der trækker vejret? Kan I høre mig at trække vejret? <laughs> ja, eller vi kan i hvert fald høre sådan et eller andet, der føles som en telefonlinje. Nå, men det er mig. Øh, velkommen Hej. til programmet som Ambul. Tak. Kan du ikke lige hjælpe mig med at resumere, hvad det egentlig var, der skete de sidste uge? Hvad det var, der fik dig til at ringe ind øh, til Jo, det var Lucy. Ja, og hvis hun er derude, så vil jeg vildt gerne også høre fra Lucy. Fordi Lucy ringede ind, fordi... At Spotify havde et eller andet mest spillet nummer, som slet ikke var noget musik, hun normalt hørte, men den sang, hun godt kunne lide. Mm. Men så sagde hun, det, hun normalt hørte, det var transmusik. Og hun spiller også transmusik, sagde hun. Altså, jeg hører meget, jeg synes, jeg hører meget det samme trans. Så jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre noget nyt trans. Og så tænkte jeg, at det kunne være Lucy, hun havde noget, som jeg ikke havde hørt. Så hvis men, er øhm, en efterlysning ud til, til lytteren Lucy som du gerne vil i kontakt ja, hvis, med. Hvis du lytter med nu Lucy, så må du øh, så lige sende en SMS. Jeg vil gerne høre øh, nogle af dine trains Det kan selvfølgelig være det, det samme som jeg lytter til, det ved jeg ikke. Men, men det er så altså fedt der. Helt klart. Det synes jeg også. som du har valgt, øh, vi skal høre. Du har udvalgt tre trains tracks, som vi skal høre øh, nu. Ja. Det er rigtigt. Det var svært at vælge, men jeg har prøvet at, at vælge noget, der er sådan lidt, lidt forskelligt. Ja. Så men det er ligesom mig. Hvis du nu skulle forklare sådan, din onkel eller din mormor, hvad musik var, hvad ville du så sådan, for, bare for at ramme det ind for nogen, der slet ikke har nogen berøring med det? Hvor, hvordan placerer vi det så på musikkens globus? Øhm, det, er sådan, det må gerne, eller jeg tænker, at det sådan er lidt spacet. Det er sådan noget, man kan... Man kan spase ud til enten ved en kæmpe energiudladning, hvor at man bare lader musikken overtage kroppen og hopper helt vildt rundt, eller at man bare sådan, står med lukkede øjne og hænderne ud til siden og forestiller sig, at man er på et rundt skib. Som Lampol, det første nummer du har valgt? Vi skal øh, det er det er en øh, en, som også laver akustisk trance, men det, han ja, har sagt til mig... Er Akustisk. Okay. Ja, med sådan, det du do og sådan noget. Det er så ikke det, han har sendt til mig, som, som han vurderede, at vi skulle spille. Det er, no det er noget andet. Det er sådan noget, der er lidt... meget hurtigt og sådan. Øhm, ja, sådan et trashy trance, men ret fedt. Han hedder Danicelle. Og øh, Det kommer der, kan jeg høre. Vil du øh, sige hvad sangen hedder som den Jeg har glemt det. Nej, øh, den hedder øh My dear club What's truth? food oh, What's true <laughs> uh -oh. uh -oh.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 I'm going to tell you what I think about this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 Hey, er pool, jeg lige spørge om noget? Ja. Er, er det rigtigt forstået, Kender du kender musikeren Danny Salle, som vi lytter til ja. nu? du kender den personligt? Ja, ja Så han er ikke sådan uh, en, der kender godt. Og jeg har da med ham nogle gange. Ved du, hvordan det her musik er lavet? Altså, jeg har set ham gøre det. Men uh, jeg, jeg, forstår, jeg forstår det ikke rigtigt. <laughs> det er noget med nogle maskiner men, og sådan noget, Ja, Ja, jo, ja. jo, jo. Når altså, jeg har set ham live, så har han en did-re-do, og så sådan nogle... Ø, klokker på fødderne, og en masse trommer, og så har han også et keyboard... han står med, og så looper han musikken rundt og sådan noget. Altså, det er klart, hvis man nogensinde får muligheden for at... Ø, at høre Danicelle live, så skal man gøre det. Det er ø, <laughs> En kæmpe oplevelse, og en dansefest udenligge. Hvor, hvor, hvor holder denne her musiker, Danichelle, til hende? Han er lige sættet til Fyn. Til Fyn. Okay, så hun på fynen og altså ja. så er den måske gode. Nu tror jeg altså, der sker ja, noget her, som ja. Danichelle tager over. DJ er program på b 6 lige, lige På nuværende tidspunkt har vi en gæst-DJ, der hedder Som Lampul, som er en lytter, der ringede ind sidste uge. Hvis du øh, har nogle spørgsmål til det her musik, og du gerne vil spørge som Lampul, så kan du sende en sms til programmets telefonnummer 42, 66, 42. Hvis du telefonnummeret er 42, 66, 80. 29. Dan, vi lytter til Danny Cell med nummeret What's og Danny staves D-A-N-N-I, Cell staves S-E-L-L. -L. Mm -hmm. øh, Samnambul, hvad er det næste nummer, vi skal høre, som du har valgt? Ja. Øh, der, så er vi over i sådan noget, øh, lidt mere øh, almindeligt trans, eller sådan, det eller sådan, det set, øh, det her og han øh, har lavet et der hedder Soft Control, og det er ret fedt. Hvordan foregår det, hvis man er til fest? Hvordan ser det ud til en fest, hvor, hvor det her musik bliver spillet? Er der nogle ritualer eller påklædningsgenstande, øh, der knytter sig til det? Øh, det kommer sådan lidt an på, hvor i verden man er. Øh, altså, øh, jeg tror at der, hvor Hatiko ville spille her igennem, så er det sådan... Lidt delt mellem øh, jord og rummet, så er der måske nogen, der vil have sådan, sådan nogle beduinbukser på og sådan noget, ikke? Øh, og så, så er der måske andre, der vil være sådan lidt mere i sådan fremtiden fremtidende læder og sådan noget. Øh, og bare overkrop. Så det er sådan lidt forskelligt. Men også gerne med sådan nogle pejkugler, ikke? Så nogle lyste kugler, man kan danse rundt med og sådan noget. Hvad er for nogle kuler Øh, uh, pej! Okay, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Det er nogle lysende kugler, en slags? Ja, så kan man sådan sådan rundt med dem. så kender jeg nogen, der er ret gode til, faktisk. Det ser virkelig flot ud. Jeg synes bare, vi skal skrue Max op for at med soft control. Okay. så være til denne her fest, sammen med sammen bulder. Bulldog. Hej, kugler. det vil godt lide det. Øhm, men det er egentlig mest på grund af min kæreste, tror jeg, at jeg rigtig begynder lidt til det, fordi han lyttede meget til det. Altså, men lige det her nummer, det, det kan jeg huske mest fra sådan et langt optog i Amsterdam i forbindelse med uh, Amsterdam Dance Event. Hvad hedder det? Så er det? det bare sådan Amsterdam Dance Event. Okay. Det er sådan noget, hvor alle mulige DJ's tager til Amsterdam på én gang. Og så kommer jeg Tigua også. Og så var der sådan en stor sådan optog, øh, med sådan en masse hippie, og der var dansede rundt til det her. Det var vildt fedt. Og virkelig mange aldre. Altså, sådan, der var i hvert fald også nogen, der var 70, og der var også nogen, der var 18 og sådan noget. Og så bare sådan en, en gående dansefest med hattiguer. Det var virkelig fedt. Hvor, var, hvor opholdt folk Altså, var kunstneren så på en vogn eller sådan noget? Ja, lige præcis. Hvor kunne man spiller op på en vogn? så havde vi, så vi rundt i Amsterdam gade. Det var ret fedt. Ja. Det også... Altså, i Amsterdam og Tyskland er der sådan lidt mere, tror jeg, sådan, jeg fornemmer sådan lidt mere tradition for, at det sådan... Altså, er sådan også lidt hippiefester, når man hører det her. Det okay. måske også er lidt mere i Danmark nu, end det har været jo. Hvis det giver mening. Er der noget overlap mellem transmiljøet miljøet og techno-miljøet for eksempel? Mhm. Mm ja, det er der. Okay. Det er vel også en form for techno. Ja. Yeah. Under um, um, skal jeg gøre mig klog på det Ja, jeg har tit prøvet at under... Men jeg tror, de fleste, der hører hører sådan noget, her hører vel også techno. Men så er der nok nogen, der, synes, nok nogen, der hører techno, og så synes jeg, at trans, det er sådan lidt for spacey. Og så er der måske nogen, der hører mere trans, som måske synes, at Tekno bliver lidt for minimalistisk eller sådan. lidt for kedelig. Det kan faktisk være, at vi kan spørge DJ Tanja om det, som er en, yeah. øh, en, lytter, en lytter, der ringede ind i sidste uge, øh, som, som også lød til at have en vis viden om trans. Det kan være, at Tanja kan hjælpe os lidt med, det, det sociologiske aspekt af trance-scenen versus de andre elektroniske scener. Det er i hvert fald noget, jeg selv har haft lidt svært ved at, at sådan helt at forstå om noget. Jeg kan godt sådan på et lidt subjektivt plan høre sådan, om det her må være trance, fordi der har den der lidt blæurerne, snakkende, skovartige øh, ånd over sig for ender med at tegne virker lidt mere sådan som et barberblad eller lidt mere clean og lidt mere tight på noget. Det synes jeg bare så ret godt beslaget. <laughs> det ene er sådan lidt mere bleverende, og det andet er lidt mere tejt. <laughs> Hvad er det næste nummer, vi skal høre som om, Øh... Ej, jeg har faktisk glemt at gruppen, hedder. Har du det ikke stående? Sajanka. Sun is coming. Ja. Fordi nu har vi ligesom været lidt noget i en kælder, synes jeg. Så måske skal vi lige op i sådan... Op i jordelementerne. Igen. Op og... Tramp den forestiller jeg mig, man gør til. Til den her. Lytter til DJ's brevet program på P6 Beats. I øjeblikket har vi et lytterdrevet DJ-sæt med twains musik ved vores lytter som Nam Bull. Her kommer sangen Sajanka. Äh, kunstneren Sajanka med sangen "Sonnens Komme". I det er bredt sporat. ind i din stue, så vil da foreslå dig at gå ind i stuen og høre det her musik på dit store støvnlæg. Den her stortrum er lavet til at flytte noget luft. Det er høj musik, det er bred musik, det er trance musik. Det er Sajanka med Sonny's coming. Vi har samlet om bull igen. Der vil da henvendt sig i sit stue på Didier Breds programs Programmofon-linje på telefonnummer 446-829. Om lidt har vi også DJ Tanja igennem, så alle spørgsmål til trans-miljøet, til trans-musik, til trans-subkulturen, Det bliver forsøgt besvaret af vores to trans-typerne, -trans der igennem i dag, som Nambul og DJ Tanja. Hov, oh, det er nice, der, Mix, it, med som uh, som Nambul snakker om. Det kan jeg godt mærke. Det er fedt, I prøver at ringe ind. Der er nogen, der prøver at ringe ind. Men vi har faktisk kun to telefonlinjer. De er optaget vores to transperter, som Nambul og Dieter Tanya. Så spørgsmål øh, til transperterne på sms tak Beklager øh, bedreksningen. <tryk> Det var Sajanka med Son Coming. Uh, det sidste nummer fra Som Lumpul. Er du der stadig det Som Lumpul? Ja. Ja, det var det var fedt. Jeg kender Mixi ret godt efterhånden, men jeg kunne bare se på ham under de sidste to minutter af det her nummer, og der var han altså blevet, blev han faktisk konverteret til en ægte trance, så det kunne jeg se på hans ansigtsudtryk. <laughs> det? Hvad er det? Jeg håber, der er flere, ja, det håber jeg flere derude, der har haft samme oplevelser. Det var fedt. Der er i hvert fald en masse, masse øh, lytter, der har prøvet at ringe ind, og det har vi desværre ikke kunne lade sig gøre <laughs> at, at stille dem igennem, fordi vi har faktisk DJ Tanya igennem nu. Ja. Er du der, Tanja? Ja, ja har hej, hej! Velkommen til dit de Breds program. Vil du ikke lige starte med at præsentere den øh, første af de sange, du har valgt? Den, der har sat på i baggrunden her? Jo! Jamen, jeg har valgt noget, der hedder Suomi Strands Five. et plads sted, der hedder Random Records. Og det er xiaomi oh, Det er jo sådan noget fedt strand det var fordi, at jeg netop også... Sådan, ligesom ude præsenterer mig det forskelligt. Men så har jeg taget udgangspunkt i højtale-skaberne. Og Tanja, kan du ikke lige... Jeg tror ikke, det fungerer ikke rigtigt, hvis du har telefonen på højtale. Du er nødt til at ligesom at gå i neutral-mode, ellers bliver din stemme... Det lyder som du taler igennem en pose vasketøj. Okay. Er det bedre nu? Er det noget bedre. Okay. Er det, er Jamen, det, er, øhm, Altså, noget sat nord på... Var det ikke den sang, vi skulle starte med? Jo. Okay. Nå, skal, nå jeg skal præsentere selve navnet? Ja, og. Okay, ja... men, nå, men det, det, er, det, det er... Det er nummer... Det er hele... Ja, nej. Men de, jeg har valgt noget fra et pladsgæld, der hedder Random Records... Øh, som spiller blandt andet øh, sådan noget... Øh, Finsk trance. Det er sådan... Det hedder Suomi-trance. Ja. Øh, og det har en lidt speciel lyd, med. synes jeg. Mm? Og det var for at komme med noget lidt nyt, fordi du fortalte lidt om det der med... at som kommer, eller det er lidt af det samme hele tiden, ikke? Mhm. Nice. Så. Lad os prøve lidt til det. Værsgo. Italien. Kan du ikke lige sige, hvad kunstneren og, og nummeret hedder til dem, der er nysgerrige? Jamen, det var det, jeg rigtig gerne ville. er ja, så gør det, Tanja. <laughs> det gør det. Det gør det, ja. Men det er fuldstændig har, har du glemt det? Ja, kan vi jo ikke uden ad. Ej, det... De har jo de mest mærkelige navne, altså. Ja. Okay, det er Fossonord med The Progress of Meaning. Yeah, progress of meaning, yeah, I don't know if it's not. program på p 6 Beat, som i aften øh, tilbyder transpater. Lytter, der i sidste uge ringede ind og gerne vil bryde ud af deres personlige translaborant og inspirere hinanden. DJ er nu for dig. Først har vi hørt DJ som -Nam pool og nu løber vi til DJ Tanya, der, der har valgt sangen for Sønderorden med the Progress of Meaning, noget finsk trans-musik. Vi meldt dig igen på telefonen, i det apps program, sådan. Ja. Yeah. Spørgsmål om trains, spørgsmål til den musik, send en SMS til 42 66 80 og vores to train eksperter vil for dig. Tanja, bare for at få sådan et indtryk af, hvor stor øh, globusen er, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du kendte, kendte noget af det musik, som Nambul spillede før du kom på? Ja. Ja. Åh, øh, hvad var det? Jeg ville huske, det med? med Hatigua. Jo, den kender man godt. Den er... Øh, den har man hørt mange gange. Men også Dennis der, har jeg også øh, råbet nogle gange. Okay. Øh, og så tror jeg, jeg blev ringet op til det sidste nummer, um, så det hørte jeg ikke lige. Det var Sajanka med Sun Coming. Sajanka, altså det tænker jeg, det er sådan noget... Happy uh, Formidas Strange. <laughs> Umenbart. Ja, altså. Ja, det, det? For der er kommet ja. en SMS. Der er kommet en sms til dig, DJ Tanja. Uh, der står... Er det en battle for så er DJ Tanyas finske track? Dope! Kærlig hilsen, Lille Sol. <laughs> jeg tror ikke, det er en battle, det er en kollegial udlægts. Lige præcis, lige præcis. Så jeg er glad for, at, uh, at, jeg, at det er forskelligt, det vi kommer med. Og det var jo det, der var hele ideen med det. Uh, at vi ligesom kan få spillet og få vist, uh, at der findes så mange forskellige. Det var også svært for mig at vælge, altså. Men Tanja? Ja. Skal du Tanja? Tanya? Ja. Det, Tanya? ja? Uh, har Spotify-fareret Spotify, dig uh, det her? Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg følger... Nå, jeg er, har det ikke Jeg har aldrig været på Spotify. Ja. Jeg bruger det slet ikke. Ah. Øhm, og det var lidt min ja, idé med det her. Det var, at man ligesom finder nogle pladeselskaber, sindssygt. som man synes... at Den her lyd kan jeg godt lide, og så følger man det, og så kommer festerne ligesom også den vej igennem. Og de der i er god. Tanja, hvor finder man de pladeselskaber hen, hvis man vil... ...sappe i pladeselskaber og ikke i kunstnere? Jamen, så øh, man falder man over noget musik, man godt kan lide. Jeg vil sige, at Bandcamp er et godt sted øh, at være. Øh, man skal sætte lidt ind i det, men det skal man jo oftest med ting, der har lidt kvalitet. Jo. <laughs> Og så derfra, så finder man ud af, at okay, det her kan jeg godt lide. Og så synes jeg, at Bandcamp er god til ligesom at guide en hen øh, til, til nogle pladeselskaber. Øh, eller nogle alias, noget der minder om det. Øh, Tanja, denne her sang har jeg faktisk øh, købt fra Bandcamp i aftenens anledning, fordi du gerne vil spille den. Den øh, næste, der kommer her nu, ja, men den, det er fra Doku Records. Ja. Skoler i Mosen. Ja. Ja, lige præcis, og det er dansk undergrunds fra Jylland. Og det her, det er fra det er udgivelse Jyske Lov. Og det er nogle drenge, som virkelig producerer nogle fede ting, altså. Um, og de er udgivet kun på bandcampen, andet. Og det, er startede nu, kan jeg høre, så det er Ula i moten og Langhidseren fra Doku Records. Samnambul. Ja. Jeg ved, du skal til en punkkoncert her om syv minutter. Øhm. Ja, jeg er lige ved at være der, men det, er blevet, det her det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Men du, du, hvis der er noget, du vil sige til DJ Tanja eller... Jeg håber, at DJ Tanyas musik har været inspirerende for dig. Lad mig omformulere det som helt et spørgsmål. Klart. Ja, det var rigtig godt. Tak, Tanya. Jeg glæder til, at høre har på podcast, og nu vil jeg mig ind til koncert. Det du skal til punk. Ja, du skal. Ja, punk og metal. Og punk og metal og train. Det hører sammen. Evig. Da har vi hyggeligt. God aften. Hej. Velig måde. Hej. Ja, vi har en lytter igen på Translinjens spørgsmål til DJ Tanja. Hvem har ringet? Det er Mark Heldt. Held, velkommen tilbage til DJ Brødts program. Goddag. Du. Og tak fordi, du hang på i sådan... 8 minutter eller sådan... <laughs> Jamen, øhm, jeg sad lige med en rigtig god kammerat og snakkede om... Øh, så det er faktisk jer, der afbryder os. Arh, det er vi kede af. Nej, det skal I ikke ja. Det er fint. Mark har Held, er du... Jamen selv tak. Har, har du nogen spørg? Hvad, hvad fik du til at ringe ind? Jamen øh, det var bare, at vi, øh, vi fik tændt for programmet, og så var det en god lyd og dejlig sange, og så ville jeg bare gerne ønske et nummer. Okay. Sig far. En, øh, en gammel uh, trance floater. Hvad hedder sangen? Jeg tror, det, sangen hedder First Flight, og kunstneren hedder Leroy. Og jeg ved ikke, om den kun er på videomancer. Det er den måske nok. Okay. DJ Tanja Kender du denne her sang, som Mark helt nævner? Nej, nej. Men jeg tror godt, jeg kender DJ Tanya, måske. Du, hvem kender du, Mark helt? Jamen, er der, er der egentlig studiet med, eller er der en anden igennem, der hedder DJ Tanja? Ja, altså, det er DJ Tanja der DJ'er nu. Som er, er en, det, uh... en lytter, som er igennem på telefonen, men som vælger det musik, vi hører nu. Nå, okay. Er det Tanja med T A N I A? Nej, det er det ikke. Det er med jorden. Okay. Så kommer til at tænke på en anden video, Tanja, nemlig. Ja, yeah, mm. men vi er jo alle sammen alle så. Men uh, ikke i det her tilfælde. Maren, <laughs> det er også uh, bare fint. Mm. Ja, ja. Men, Held, øhm, jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre øh, Leroy med First Flight, hvis det kan lade sig døre. Det vil jeg lige undersøge. Uh, det, det kan jeg lige tjekke op på i løbet af den radiovis, der sniger sig op på os her om øh, 3,5 minutter, som et form for hjem. dark Asset trip <laughs> ja, det lyder lidt dark. I må passe på jer selv derinde. I lige måde, Mark? Jo, jo. Hvad hedder jo din ven, Mark Helt? Hvem er det, du sidder og hænger ud med i aften? Jeg sidder og snakker med en, der hedder Mads, som faktisk også har været igennem i programmet tidligere, hvor han... Øh, han ringede ind omkring et album, hvor folk kastede sig ud for klipper, øh, hvor de snød lidt. Altså, folk til at købe det her album. Hvad fanden var det for et album? Nå, det var 20 Jazz Fund Greats med and Bristol. Lige præcis, ja. Hvor ja. ja, cover-fotoet er taget foran en sådan selvmordsklippe i England, tror jeg. Den historie ja. kan jeg slet ikke huske. Altså, hvad, hvad går det ud på? Det var i... Det var... Jeg har ikke noget med trance at gøre, vel? Nej, det er ikke nødt med Nej, det var et rockprogram, rock hvor, øh, hvor folk prøvede at ringe ind med noget mærkeligt rock, men var ikke særlig gode til det. Og så ringede Madsen og var inde, så var det var ret godt. <laughs> ja, hvor det blev sådan lidt, øh, lidt noise-agtigt. det var meget fedt. Et af, de, et af de mange fede programmer, jeg har lavet. Skal vi ikke bare kalde det det? <laughs> DJ Bred ser helt underligt ud i Han er bare så meget i trans-teamen, at han slet ikke kan huske oktober eller rocktober. Nej, ja. men det er også svært. Det er også svært at huske alle de ting, der findes. Jeg lever så i endnu ud af, at jeg ikke har fået værken nogen ny regering, eller en kort tidsutkommelse. <laughs> så, ja, ja, det er mindt. Det er det. Det er dejligt. Det er godt. <laughs> det er Tanja. Ja? Nu har jeg sat... Øh... Nu har jeg sat din næste sang på. Okay, men vi kan ikke nå den hele nu, kan jeg regne ud. Men øh, jeg har sådan en, øh, en lille boks, som jeg har lavet, som jeg aldrig har fortalt Danmarks Radio om, som øh, kan få tiden til at gå i stå i sådan nogle ja. halvsekunders fragmenter, og den har jeg tænkt mig at trykke på om halvandet minut, så tiden går i stå. Og så fortsætter tiden efter radiovisen, og så fortsætter den sang, vi hører nu også efter radiovisen med min tidspauseknap. Ja, fordi øh, vi skal jo til Indien ja, nu, med Bus, med Raja Ramme, et mix af en, der Gus, hvor vi både skal køre lidt på motorcykel og have lidt orkester over, lidt spansk guitar og, og den, kan, den kan noget, øh, som er anderledes. Det skal jeg fandme lige lov, for jeg hørte det her sang da jeg forberedte programmet, og fandme hvad både jeg... ja, <laughs> Grine højt. Det er fandeme en ja, ja. Men det er det, jeg også nævnt sidst, at det kan også være rigtig sjovt. musikken. Hmm. Æh, og han kan, ligesom, eller, kan han ligesom også bygge noget op, uden at pille det ned igen, og så sige... Altså, hvor det nu ligesom kommer de her kunstpauser, hvor det rent faktisk giver mening. Hvor man lytter lidt efter... Ja. Det er en, øh, det er en god produktion, den der også. Tanja, vi transer hovedkuls ind i radioavisen. Så går tiden i stå, og så begynder den at køre igen efter radioavisen. Yeah, good. it, score. 20 nye og afgående ministre sagde i løbet af eftermiddagen goddag og farvel. Den samlede svm regering blev præsenteret på Amalienborg Slotsplads i formiddags efter det nu obligatoriske besøg hos og den første der fik norderne til sin nye arbejdsplads var den okay, nye udødelige formændsminister og ældre de Jakob Jensen der virkede rimelig tilfreds med sin det, ny... fedt, det her, det ja her måske. Jeg sige det han, jo, altså, han er han er han mikker jo altså der han er bare mikseren. Altså han er Han har lavet nogle af de store planer der der og Derfor han er han også meget meget stolt hvad okay. okay. Han der rykker rundt på det, mand, der Han på rød og højre stillinger for Morten Bødskov nu er erhvervsminister. Nye udenrigsminister er Lars-Lykke Rasmussen øje, det er fra Moderaterne, og han blev budt velkommen i udenrigsministeriet, og han takkede blandt andet den afgående udenrigsministeriet. Hey Tanja, alt det der, der det synes det jeg faktisk, fordi Mixer har jo plejet at have at de her, de her samtaler under musikken, men det er faktisk det her, som lytterne har brug for at høre. Og det tror vi begge to kan skrive. Og jeg kan mærke, du virkelig det er lige præcis det der, som jeg synes, når vi er igennem igen, så starter vi bare der, fordi det er vildt for den historie med. Er det okay? Ja, det Mette er jo ikke jeg, var i lidt, men jeg ved ikke er ham, der har fået beskrevet det. er jo diskutere. hvordan <laughs> ja, er noget, ja, ja. Men, men jeg kan er godt sige, at han er en der mikser. Øh, hvis du på en eller anden måde bare kan øh, fortælle lidt, du skulle lige til at sige, der er afbrudt, så folk kan sige sådan Det er over over det her univers, at er med Så er det meget med til at kontekstualisere det, hvor folk der hele forhold til USA. På altså, den her de, er blevet mere Kan hænge op ja. på deres æ, de op. Industri med handels, og ja. Det, så det de, de er, jamen, er Jeg er de mega interesseret i at høre det, men jeg kan bare mærke, at gruppe, det, også, det, det er det noget vi prøver æ, i det her program for at være altså, de samtaler vi en har en med hinanden blive. i løbet af under musik, den? den prøver faktisk at have direkte med. Nationalbanken hævede i dag det er det fedeste og det er mest det sker her, der er en bæmper på inflationen og dermed føjer Nationalbanken det. Nej, prøver ikke kun nej, jeg er modtager det er og giver, og der er mange, der er gode til, til at give, og jeg er modtager bare. Jeg det er står bare og, og lader mine ører lader ligesom hmm. bankerne, hvis jeg, jeg skulle gå ind i noget teknisk. Den den europæiske et altså, og hvis det det man centralbank med et mål også, det er, ikke, det er det jo med arbejde. Jo altså, ja, det er lidt flere, jeg det er af noget fungerer ikke lige så godt hjemme, som det gør uden. Det er det men, Men den bliver de midt i Østersøen ja. enkelte gange. er 15 sekunder til, så vi skal lige have det Kommer det ned til 12 grader sunket. Og risiko er selvfølgelig for sne og iskædte veje mange steder. Det var rart at kl. 20 med primlen. Tiden er begyndt at gå igen. altså. Velkommen tilbage til dit der breadsprogram på P6 Beats. I aften præsenterer vi musik. Jeg har en gæste DJ igennem på telefonen. Det er DJ Tanja der ringede ind i sidste uge til DJ Breds program. Og sagde så meget, at man forstår, at DJ Tanya har en vis forstand på musik. Og det er DJ Tanja der spiller den her sang for dig. Som er med Bus og Raja Ram. DJ Tanja, hvad kan du fortælle os om ja. den her sang? Jamen, jeg kan fortælle, at, øhm, at den er mixet af en, der hedder Gus som oftest går ind og mixer andre store tracks. Øh, og lige det ham her, Rajaram. Han er, han er en, en goa-gud, som laver sådan noget goa-trance. Øh, en gammel, gammel genning. Øh, og, øh, og den er meget kendt, egentlig. Og så har ham her gudsen, han går så ind og piller lidt ved, lidt ved lyduniverset. Øh, og flytter lidt rundt på tingene. Og så kommer der en masse ud af det. Blandt andet, så er der, er der motorcykler med i det her, noget orkester og noget spansk guitar, øh, Og øh, Det er ikke noget, han har fundet på. Det er noget, der Jadam har med i den originale. Øh. Men det er det er sjovt, sjovt trains det her. lytter til bus med Raja Ram. Sangen hedder NXNW6 og er mixet Gustil. Og bliver spillet for dig af vores gæste DJ DJ Tanja. Det gik, det gik lige op for mig, at jeg har lavet en øh, mixernørmelsig brøler før, fordi jeg tror, jeg har misforstået den her øh, mixer mixerpult lidt. Og jeg tror måske. Faktisk. Der, at alle kunne høre, hvad vi sagde under radioavisen. Vi har simpelthen fået en radioavis med trans, trans snak henover. Det tror jeg. Muligvis. Ja... Det er ikke så morsomt. Nej, ikke, seriøst, det er ikke så morsomt. Det, jeg, faktisk... Vi beklager, at det skete. Det var ikke øh, meningen, og øh, Jeg tror lige, vi skal have undersøge, hvordan vi kan undgå sådan nogle problemer fremover. Men nu kommer Oliver på. Skal jeg hører. De det er Tanja. Fortæl alt hvad du har. Ja, det er The Decree, Det er og han hedder Oliver. Han er den første artist i Danmark, som ligesom um, kom med noget progressive trance og den første, som har udgivet på i Boga Records. De De han Tanya, har lyd... spole lidt tilbage. Progressive trance nu udvider du vores begreb frem her. Vi bevæger os fra trance ja. til progressive trance. Hvad hvordan hører man det i musikken? Æh, progressive trains, Æh, det er lidt længere nede i tempo. Æh, og så ligger det sådan lidt dybt. Det er melodiosisk. Melodiosisk. Ja, funky trains. Det er kan melodiosisk. Melodi okay, kan Melodiøst. Mel trains. Okay. Happy trains, altså de fleste uh, gamle trains, de bliver glade, lovet, af at hører lidt fra the Degree. Jeg håber, altså, at der er nogen af dem, der lytter med her i Arsken, når jeg skruer ja, og... Jeg ved at Oliver at gøre, så... så... Men det her, det er Mindvessel med Rico The Creek. Faste lytter Den Tomme Væg. Den Tomme Væg skriver... Der bliver transet godt ud, mens jeg står ved væven og arbejder. Tak til Som Lampul og DJ Tanja for introduktionen til en genre, jeg ellers ikke har dyrket ret meget. Det er for vildt! Hilsen Den Tomme Væg. skriver svalle en anden lytter der skriver ind på programmets telefonlinje 246 I må gerne give dem der har stået for ugens tema og DJ Tanja et kæmpe tak for en masse fede sange til min træningsplaylist. Disse svalle udreptes. DJ Tanja, vi har kun et, vi har et minut tilbage her. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig spørge dig, DJ Tanja, hvis nu man har hørt dine sange og tænker sådan, wow, jeg gider fandme godt komme ud og stå i et eller andet miljø og høre det her høje og magiske musik øh, sammen med en masse andre mennesker. Hvad skal man så gøre? Hvordan kan man komme i kontakt med, denne her, med det her musikalske miljø? Åh, oh, ja. Yeah. Der er, øhm, jo, faktisk at lave reklame. Altså, der er på Facebook... Øh, der er en øh, side, der hedder... Åh, oh, har vi tid til det? Har vi tid til det her? Overhovedet? Jamen, øh, skal vi have? Ja, okay. Det, det gør vi Hvad skal man gøre? nu bliver holdt sådan lidt øh, Ikke fordi, de er hemmelige, men øh, bliver jo holdt Åh... Øh. Oh. Ja, men jeg forstår godt, at det er en subkultur, og der er nødt til at være nogle regler for, den subkultur kan overleve... men det er, der ikke. det er der simpelthen ikke. Det er mere fordi, at... Øh, hvad hedder det... Der er jo de der store White Sensation og sådan noget, men der har jeg aldrig været. Det er ikke sådan lige... Lige mig. Men øh, der bliver holdt... Dogo Records, de holder faktisk noget den 26. i København. De har lige holdt noget på Lurendrejer og klub 22. Det er også i København. Det er i København, nemlig, og ellers så plejer det jo at holde... De holder sig lidt til Jylland, ikke? Så men de kommer lidt herover. der er blandt andet noget den 26. december. Hvordan finder man Doku Records? Øh, Doku? Doku... Øh, jamen, de har en Facebook D -O G U Ja. Okay. De har en Facebookside. side så. Øh, Og så findes der også... Øh, der er en venner, der har lavet en der gruppe, som... Hedder... Psykadelisk... musik i Danmark, eller jeg prøver lige at lede efter, hvad, hvad det kunne hedde, ellers så... Jeg ved ikke, om jeg kunne skrive ind og hjælpe den der lytter, eller flere lyttere, når jeg ikke lige kan huske det lige nu. Jeg kan i hvert fald sørge for, at det kan komme i den næste udgave af Didier Bredes nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig inde på didierbrede.dk. Ja, yeah, og så får jeg ikke forkludret mig ud i en eller anden, øh, som jeg lige vil. Øh, og det er ikke fordi, det er hemmeligt, eller noget som helst, men Ja. Øh, yeah. Jeg ved ikke, hvor folk ellers... Øh, om folk, ikke går på diskoteker, det ved jeg faktisk ikke, om man gør længere. Gør man det? <laughs> <laughs> det synes jeg bare... At, øh, Didier Tania, vil du spørge, hvis... Måske skulle du... Øh, nu har du givet også så meget. Måske skulle du øh, have muligheden for at stille et spørgsmål. Dit afsluttende spørgsmål til alle, der lytter til dit bredt program. Om folk stadig går på diskoteker. Ja. Gør man det? kommer man stadig på diskotet? Eller går vi mest til koncerter? Det, øh, det kunne være interessant at prøve at finde ud af. Eller går man på bar? DJ ja. Tanya, det har været super fedt at have dig med. Uh, jeg håber, du vi kommer til at høre fra dig igen. Ja, jeg kommer i hvert fald til at høre jer. Skal du altså have de lidt mere chancerende, sølvfarvede dansesko på? For nu har jeg altså sat noget housemusik på de det, Tanya. Ja, det skal også have plads til. Jeg håber, du kommer awesome. til at... Ja, men lige i måde, her kommer Dreamhouse. Produceren Pal Joey. Gå ind på paljoeymusic.com, og du vil se en fed html-agtig hjemmeside, med billeder på Pal Joys skræbbog. Her kommer Dreamhouse med Jump'n'Prance Clubhouse. Ah. Yeah, all tight corner people. Yeah. Everybody in the house jump on pronto. Everybody in the house jump on pronto. Everybody in the house jump on pronto. Everybody in the house jump on pronto. So look at my style and my appearance. So let yourself go and we we'll put you in a trance. money, I'm for spend I'm a piece for a man Find found the item. så øh, kan du bare sende det til os her i dit program til lytternes kunstudstilling hvor vi tager en værk beskrivelse af kunst bliver opfattet som kunst i sig selv så du slipper for at udføre det og send din beskrivelse af et værk kunstudstilling. Det kan du gøre enten ved at lægge en telefonsvarebesked på 42 66 80 29 eller ved at sende en lydfil til djabredesnavlag dr.dk Så det er det rykket ind på vores meget virkelige og meget fiktive kunstmuseum I næste uge måske er djabredes bruger Ele dudet til dream house på sang John and yeah, man. Og her kommer Giedo play Ambulé. Dørene er taget og, tædet, og Resten af sæderne i hvert fald ud af den her bil. Please. Og den kører desto meget bedre for det. Den ja, skriver, at Cytrans Danmark hedder Facebook-siden. Her kan man finde info om events, lytte til nye tracks eller lave aftaler om samkørsel til festivaler. Det vil hele tiden, DJ Tanja. Det lyder som noget, der skal ind på øh, Lytternes Links-sektion. Ja, Lytternes Links, som er en linksamling. samling øh, For to uger siden havde vi program om internettet her i DJ Breds program. Og så i den forbindelse lavede vi en linksamling overset spændende små hjemmesider, der ikke følger de enkelte normer for internettet. Det er noget, vi tænker sammen ind på de der brede det som de Det kan ligge indtil de der tager jeres side train. Get the Blade Ambulage fra Ghana 1986, Apple. Hvis du tjekker den her sang ud, så sørg for at du finder den version, der er for pladen, som vi lige har hørt, fordi der er nogle andre versioner i omløb de er altså ikke nær lige så fede, som denne her version, vi lige har hørt. med de er du blæk. Ambulæk. nu skal vi til Barbados. Trofærdeste lytter i dit uh, breddsprogram har hørt den her sang før. Vi har ikke det store arkiv tilgængeligt længere på DR.DK. DR. Lyd. Så her kommer man igen. Eddie Hooper fra M Making Love. But my mind, dreaming. Wishing that you are dreaming, too. Thinking of your sweet love. With my arms around me. Eddie Hooper fra Barbados. En plade fra 1987, der hedder Nosey People. Nosey People, altså. Men øh, der er en, faktisk en... Øh, en af de mange amatørantropologer, der går og lytter til DJ de Breds program, har sendt en e-mail, der hedder... Der har emnelinjen. Hvordan er man flink i praksis? Og den starter sådan her. Kære brevet af Mixi... Jeg er for tiden i gang med at undersøge, hvordan folk i praksis er flinke. Jeg har en oplevelse af, at folk generelt er blevet flinkere. At man i højere og højere grad har lov til at være, som man er. Uden at der antages en masse om en, og man reduceres til noget på forhånd bestemt. En gang var, var det på måde at være ironisk, hvilket for mig var noget af det værste. Men det er som om, det er over sammen med døde babyvitser. Men det kan ikke alene være det, der gør det. For nylig var der en, jeg var ved at lære at kende, der sagde til mig, at jeg måske, var, at jeg måske lidt var en ung pige, selvom jeg er en mand i 30'erne. Jeg følte mig glad og set og ikke drillet. Det var flink sagt, uden håndelige intentioner, men måske også lidt uden for traditionelle skabeloner for kompliment og voksne mænd imellem. Jeg oplever for eksempel også, at jeres program er et flinkt sted. Særligt sætter jeg pris på lytternes kunstudstilling. Som om I ren altruisme nærmest har anlagt en slags form for museumsø fra fribyttere i en ukendt del af Øresund. Blot for at afveksle metaforen lidt og ikke falde direkte i bekvemme bærepose-teoretiske analogier. Eller langbordsmedagen som et sted, i en lund, så dybt inde på Amagerfældet, at ingen før har været der. Hvor insekterne sværmer, og fuglene altid kvider, og alle altid allerede er velkomne. Derfor, hvad... Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er jeres, og meget gerne andre af dytternes oplevelse er? Konkret kunne jeg godt tænke mig at vide, 1. Hvordan er man flink i praksis? 2. Er der andre, der deler denne oplevelse af, at folk generelt er blevet flinkere? 3. Hvad kan det skyldes? Jo mere empiri jeg kan samle til min undersøgelse inden nytår, des bedre. Eksempler eller teoretiske bud kan desuden sendes til Flink i praksis snabel af g-m-a-i-l punktum kærlig hilsen sukkerdreng ja, så sukkerdrengen har en hypotese om, at folk er blevet flinkere jeg kan da i hvert fald for mit eget vedkommende bekræfte den der distancerende 91'er start 0'er ironi er ude af mit liv, som en sportsgren, jeg ikke længere går til. Så hvis du lytter til de arbejdsprogrammer, programmer, du har lyst til at hjælpe sukkerdrengen med sukkerdrengens øhm, amatør-antropologiske projekter om flinkhed, så... Øhm, så kan du bare skrive til flink i praksis, -i Telefonlinjen er åben til de der Vi har stadigvæk øh, 23 minutter nu. Så det vil være. Nu har vi ligesom. Lært en masse om trains, og nu er vi klar til at lære en masse om... ...det som... ...du sidder derhjemme. Eller med din device, og hører de der program programmer, tænker på. Det er det, vi gerne vil høre noget om, faktisk. Skal, skal jeg lige sige nummer. Nummeret er 42 66 80 29. så både ringe og sms'e. Ja. Yeah. Hvis du lytter til DJ Breds program som podcast, så er det rigtig fedt at få nogle beskeder på programmofon-svaren på det samme nummer. Som vi kan som et salt ud over hele udsendelsen. Jeg skruer ned for den mystiske musik og tænder for den her fede nigerianske popmusik. Med Simi, Fedt. Så skruer jeg op for det. Fedt. Jeg kommer Simi med o wa er det a n b a n b a n b a n b a n b a n b Der er o allerede en lytter der på den der vi lige høre sangen Måske bjaow, da gik Suleyman fele shy. Måske der vil lave vores jay. On jamala, on champagne, on pekifomanda, on at play. Ei, det er DJ Breds program. Hvem, øh, hvem er I? Vi er selv til kende? Det er... Kaptajn Løgtenand Grundqvist. Kaptajn Løgtenand Grundqvist. Fra Rødskaders Højland Asnes. Og hvem har vi ellers med? Øh, DJ Moobistar PNL 2 fra Aarhus. Eller er i Aarhus. Okay. Nej, hvor dejligt. Ja. Oh, det er Aarhus. Jeg elsker Aarhus. Jamen, ja, det er sødst dejligt. dejligt. Smilets By kalder de det, apropos flinkhed. Øh, tegne ja, Løjden and ja, grundkvist. Ja, det, Hvad fik du til at ringe ind til DJ de Brødes program? Jamen, det er, at, at, at jeg er blevet rapt af, af... jeres uh, trans-vibe. Øh... Uh, det er jo 1999, så er har overskygget af brilskift og endeløse øh, daginstitutionsafleveringer af småunger og øvelsomme forsvarer. Så jeg kan ud af så det, du siger, antage, at du ekspustion. har valgt at formere dig? Ja, men, men ikke perspektivet af grundlag. Jeg har kun fire børn. Okay. Ja, men til gengæld, så ja. jeg er jeg formet af jeg er kommet for sent til punkten, så jeg er Postpunk'er. Og New River. Uh. Og det er I, der ser alle mubejer, i den er trance Du ser en sammenhæng mellem Postpunk og Trance, og... Nej, Postpunk. Postpunk? Crust? Ja, ja, vi er jo i Danmark, Ja, vi er jo i Danmark, ikke? Eh? Hvad, ja. hvad er Crustpunk? Nej, Postpunk. Ja, Postpunk. Det er, at det jeg har skuddet Jeg er bare fjollet. Er du beruset, kaptajn London af Grundtvist? Ikke overvejende, men til dels måske. Mm. <laughs> okay, lad os give ordet ja, til Didier Moose, der er blandt to. Uh, Didier der er blandt to. Hvad fik det til at ringe ind til Didier Breds program? Jamen, jeg, ja, jeg ja, ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, jeg fik lige lyst. Det er i hvert fald langt siden, jeg har skrevet, at jeg ringede til programmet. Og så fik jeg mig lidt med med herinde, og det var da et hyggeligt et selskab. Hvordan går det? Ja, det, går, det går skide godt. Det går skide godt faktisk, altså. Jeg, jeg, det var, jeg havde lige fået fri, og så, så tyvlede jeg lige ind på programmet. Jeg, jeg glæder mig til at høre, hvis det handler om trance Jeg husker huske dengang, hvor... At, øh, hvad hedder han? DJ der var igennem og snakkede om Cytrans-musik. Nå, Sylle! Ja det passe? Jo, vi havde... Sylle, ja, Sylle! Altså, altså der var et program, der hed DJ Breds Brevkast, der havde vi en øh, sidetrains dj er igennem. Ja, I et af de seneste det programmer til at tage Breds Brevkast, som har andet et radioprogram. Ja, ja. Men ja, men men det synes jeg var super spændende så jeg ikke mig var til at høre her igen på en podcast, synes jeg... jeg ja, fordi det... Det var spændende sidst. Jeg kan huske... Jeg faktisk Det er sjovt, fordi at det, sidste gang, jeg hørte DJ Scylla afsnittet der, øh, så ringede jeg ind ugen efter til DJ Madøs program så, i stedet for. Mm. Og, øh, og, og, og der gik jeg faktisk rundt lige her, hvor jeg går rundt lige nu, i, i, i Aarhus. Så det, det... Ja, det var det meget sjovt, egentlig. Full circle. Ja, DJ Forstændig. Movistar Planet 2. Sidst du ringede ind, der fortalte du om, at du var blevet... Øhm bedt om at lære Sebastians ustesangen uden udenad fordi du uddannet være ja, ja. til skuespiller. Ja. Er der nye ydmygelser ja, er, i din uddannelsesforløb ud, som skuespiller, du har lyst til at fortælle ja, om? Og ja, der er. Det er jo ydmygelser på ydmygelser. Det er, det er jo det, som er, er nærmest arbejdet, vil jeg <laughs> sige. Jeg har lige i dag stået i et rum, et lyserødt rum, og råst og skrevet, og prøvet ligesom at og krænge og få nogle følelser op at køre, og det, det var simpelthen... Jeg var altså, jeg ved ikke... Men jeg synes ikke rigtigt, man kan kalde det en skuespiller, eller for den tilskyld kunst, overhovedet god eller dårlig. Men ja, der var bare noget, jeg ikke blev i. og det var simpelthen det er det udvide. Men det er jo jobbet. Så må man jo tage den med. Ja, det altså. er også en hård opgave Ja. Ja. Ja, det er det. det, er det. Altså, det det der, man tænker med, at, at skuespilleren er ret kreativt, og det er blødt. Og man går bare, som man føler alt muligt. Det mm. føler bare en super streng struktur. Wow. Wow. Det lever faktisk meget af til de spørgsmål som folk har om forsvaret. Hvor for, for forsvaret i ja, runde grad er blevet sådan... En, en, en pædagogisk grundtræs, og hvordan har du det, og, og, og hvad følte du, da du beskyttet, den man er og hvordan var det, og alt muligt, øh, og, ja. og, og, og det er en anden oplevelse af det. Altså, jeg er og jeg, jeg startede i forsvaret 89, her til det fald, ikke? Ja. Og, og der var de, de rødder, de blå og bum bum. Og så var der bare sådan iskoldt, skold ikke? Men det er blevet, altså, jeg, jeg overvejer om, om, om øh, forslaget i deres uniformstrækker udlede ved at øh, udbesatte salen, øh, så man kan putte og hylde og spørge, hvordan har du dem det, Og så tænker ja. jeg, alle de der fordomme af de tjek, styr, kontrol og, og alt muligt, det passer til teater, eller ja, øh, giver, det, giver det mening, hvad jeg siger? Ja, det synes jeg giver super god mening. Der vælger ja, sig en del opfølgende spørgsmål, general Leutnant grundkvist til de ting, du sagde. Nej, jeg er kaptajn Leutnant. Kaptajn Leutnant. Jamen, det er fordi, jeg er ikke kaptajn, jeg fører ikke skik, og det gør man i søvandet, når du øh, fører skidt i søvandet, så er du overlovskaptajn. Resten af kaptajn, der, der står på våbenføring, øh, tekniske opsæger, eller, eller motor, øh, de, er, de er, har samme rækken, men de kan jo ikke være overlevskaptænger. Så tage så, så bare kaptajnene. Kaptajnene, okay. tror du kunne give os en hel grunduddannelse i til iakir, måske en anden dag? Nej, den, det den, kan den, jeg ikke. Nej, det er jeg stå ved hul af. Der. Og de har også indrettet, uh, siden jeg var operativ. Ikke? Så, men nævnt, ja, så er det er meget sjovt at være konstitueret kaptajnene. Før det var jeg bare præmitarlig og før det, var jeg bare præmineller i <laughs> uh, DJ Øh, DJ Movistar, Planet 2 og Kaptajn London and Det har været fedt at opleve i atøren. Det ja, er Grundqvist og ikke Grundqvist, nu skal du tale sammen. <laughs> hva? Der skal lige have den rettelse der? Ja, der er der meget stiv, altså. Heller er det. Hey, giv mig lige den rettelse igen. Hvad er hva det, hedder? hedder? Det er Runden. Rundenqvist. Okay, yes. u Q-V-I-S-E. e u Nej, Q-V. Q-V... <laughs> altså, og hvad kommer IST. efter V? i t Okay. Rundqvist med Q-V. Ja. Okay. Ja. R-U-N-D. v -T. Noteret øh, Kaptejn Lottnand Rundqvist. Øh, ja. Ja, og jeg vil godt høre noget Joddy <laughs> Du vil godt høre noget Joddy Dit ønske vil gå i opfyldelse, <laughs> men ikke i aften. Kaptajn Lottnand Rundqvist. Nej, nej. Det var en god oplevelse, for kan vi godt snakke sammen igen en dag? Det kan du fandme på. Jeg regner med dig, Rundqvist. Vi er slet ikke færdige ja, med at jamen, snakke jeg om jeg det kan her. Godt den dag. Det siger alle bare til dig. Du har meget, vi andre har brug for at vide. Mexico, læg telefonen på. Nu skal vi høre noget musik, der er kort tid tilbage. Ja. Okay. Hej, okay. okay. Ydmygelserne venter jer, ja. sådan, sådan er det at have job. Her kommer Dulce Neves med sangen Tavares. Øh, musik Der er faktisk også en lytter med den den tager vi bagefter. Det tager vi lige om 3 minutter. Yes. Jeg har En lytter igennem. Du har ringet til DJ Breds program med det? Det er Kammer. Hej. Jeg ringer fra Aalborg. Hvad hedder du? Jeg hedder Camilla. Camilla. Jeg fik dig ja. til at tage ringe ind til DJ Breds program. Jamen det var, det var det her brev tidligere omkring det her med om folk er blevet flinkere. Øhm, det hedder det så at svare på. Øhm, jeg tænker, at det er folk, og jeg tror, det hænger meget sammen med.. Øh, de Altså sådan... Jeg tror faktisk, øh, det, det skyldes øh, gener Generation Z, eller Gen Z, <laughs> som man kalder dem. Øh, med de sådan væ værdisæt sådan, der bliver taget med sig. Øh, fordi jeg kan huske, da jeg var yngre. Øh, bare for 10 år okay, til dag... Camilla, jeg ikke helt stiv i. Hvem er Generation Z? Hvad for en aldersgruppe er det nu? Nå, no, det er folk, der er født i slut 90'erne. Så det er folk, der er i sine yngre 20'er i dag. Okay. Så er det sådan, ja. <laughs> øhm, ja, og jeg tror bare, at sådan, jeg vil bare give... Øh, nu fik jeg ikke fat i navnet på, øh, på bedkommende der havde skrevet brevet Super omkring... Tørkerbrængen, <laughs> øhm, men jeg vil bare, jeg vil bare være enig i det, fordi øh, jeg havde en fødselsdagsfest her i weekenden blandt andet med en, øhm, hvad skal man sige, en ingeniør, som fortalte mig, at øh, når han arbejder med de, altså det er også sådan, det, det er, der er der flere ting i det, ikke? men jeg tror at, sådan, jeg tror bare at det hænger sammen med sådan den udredning altså sådan, hvad skal man sige, den udredning af toxic masculinity, som øh, som, som, som har eksisteret rigtig lang tid, og som også har hængt sammen med den her. Sådan, jeg tror, jeg femt så sælge Så jeg tror, der ligger, det er sådan, det er lidt trendy at være, være, være øm og være, øh, hvad hedder sådan noget. Øh, ja, være, være, ja. Altså det sådan. At vise tvomme ja. altså Så jeg tror, at det hænger meget sammen med, med sådan nogle af de trends, der også er. Og det kommer jeg tror bare, det kommer af, at det er. 180 grader den anden vej for højt til, hvad man så i 90'erne starten af ulderne, ja. Så det havde jeg bare lyst til at dele. Øhm, og det, ja, det jeg så bare vil fortælle med den her ingeniør, der var øh, med til min fødselstørs test her i weekenden, øh, han fortalte, at sådan, han synes de yngre ja. håndværkere, han arbejder sammen med, er meget federe end de ældre, øh, er meget flinkere og meget federe at være sammen med. <laughs> øh, så jeg tror også, altså jeg tror bare, der ligger en noget med, med det der med, at det er... At der er bare en tid lige nu, hvor at, at folk øh, gerne vil hinanden det godt, øh, og, og man gør en indsats for at skabe et rum for, at folk har det fedt, ikke? Øh, så ja, det tænker bare det. Det jeg, er en vildt dejlig måde at runde aftens udsendelse af de der bredes program af på, Camilla. Jeg håber, du har ret. Jamen, det, det håber jeg da også. <laughs> det vil være fedt, ikke? Sådan, hvis... Øh, hvis, hvis man bare går lysere tider i møde, sådan, det ville jeg synes være fedt. I hvert fald på det sociale punkt, hvor folk kan få lov at være, som de er, og man ikke behøver at være meget stærk ja, og, så kan man. og dum ja. og ironisk hele tiden. Ja, præcis. Fordi jeg tror også, det, det kommer jo af, at man holder et, et skjold op, ikke? Fordi at, øhm, så, så jeg håber også, at der er plads til, at man kan være... Jeg ja, følsom og kunne vise, vise sider af sig selv, som måske ikke er så, så fede altid. Ikke? Øhm, og så må vi bare håbe, at om 10 års tid er det ikke, går den anden vej igen. Altså, sådan, jeg ved ikke, om, om man om 10 års tid så ser, øh, at ja, den her i kommer tilbage, eller sådan, at folk bliver ufede igen. Ikke? Så, så vi må bare krydse fingre for, at, at det ikke sker og gøre vores bedste sådan, for at skabe det her trykker rum, ikke, for hinanden. Ja, eller der ikke kommer sådan til at køre kanibaler i monster trucks med maskinkevær op og ned gennem hovedgaden? Ja, hvis det er en... Jeg ved ikke, om hvis det er en god sags <laughs> eller sådan, så er du måske... Det er det aldrig med kanibaler i monster trucks <laughs> Nej, okay. med det er det, det er det bare ikke. Sådan. Nej, jeg tænker, men nogle gange er det jo... Ja, det er bare... Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker på det her med sådan... Hvad det er for nogle ressourcer, man har, og hvad man gør... Hvorfor man går brug af det... Ja det man har ikke Eller sådan. Nej, det ved jeg ikke om jeg vil inget. Kemi, du skal Nå. have tak for at du ringede ind til de der bredspor. Jamen selv tak. Jeg håber du vil ringe ind igen. Og til med okay. Jo tak. <laughs> hej hej. jeg vil gerne sige tak til de lyttere der har gjort aftens udsendelse af DJ's program til det den var. Navnlig som Dombullen og DJ Tanja der har spillet musik for os trance musik. Til og til den Tomme Væg og til Kaptejn Leutnant Rundqvist. til Mark Helt, til DJ der Planet 2 til Sukkerdrengen. Du kan deltage i Sukkerdrengens amatør-antropologiske af, om folk er blevet flinkere. Ved at sende en e-mail til... Øh, hvad fanden var det? Flink i praksis. Flink i praksis. Og til, øh, Ja, så tak til Camilla og til Sukkerdrengen. Tak til dig, Mexi. Det er de der brede, og vi hører ved i næste uge. Den nye regering har ingen planer om at lade den Samsom sagde indgå som en del af undersøgelsen af Forsvarets (F.E.). FIE. Og Samsom er dømt for at slutte sig til en terrorgruppe i Syrien. Men ifølge DR og andre mediers oplysninger var han dansk agent, værvet af PET og FE, og nu sidder han fængslet på femte år. Den nye justitsminister Peter Hummelgaard mener dog ikke, der er grund til, at regeringen lader sig en undersøge. Regeringen har ikke fundet anledning til, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål, og det har jeg heller ikke yderligere at tilføje til. Men sådan lød det ikke før valget, fortæller vores retskorrespondent Trine Maria Ilsø. Alle tre partier i valgkampen var ret klokke klar i deres udmeldinger og sagde, at både FE-sagen, sagen, øh, sagen specifikt mod øh, den hjemsendte øh, spionschef Lars Finston, også sagt med samme som sag, var noget, der skulle undersøges. Og der har man altså øh, fravidet det, øh, da man har lavet regeringsgrundlaget. Og det vi i hvert fald kan konstatere allerede nu, det er, at øh, selvom den nye justitsminister kun har siddet i, i ganske få timer, så er han allerede indkaldt til sit første samråd. Det er ikke lige, fordi fagforeninger og medarbejdere står i kø og jubler over udsigten til at miste en dag. sådan som den nye regering lægger op til. Formålet er at øge statens indtægter, og de vil også stige, hvis store bededag for eksempel bliver afskaffet. For det vil betyde, at de knap 3 millioner lønmodtagere skal arbejde en ekstra dag, og det giver ekstra indtægter til staten, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Using. Der bliver større overskud hos virksomhederne, som kan beskattes. Der måske også nogle medarbejdere, der skal have lidt mere i løn som kompensation. Det bliver så også beskattet. Så på den måde så kommer der altså penge i statskassen. På Jysk Emblemfabrik i Mærling for Aarhus er robotarmene i produktionen ligeglade med, om de skal køre en dag mere eller mindre. Men medarbejderne vil helst holde fast i alle heldigdagene. Og skal der ryge en, ja, så er de usikre på kompensationen, siger Marianne.